А я, бачите, продовжував, тішуся, що незабаром знов сяду на коня. Віз добре для жінок, а для мужчин – кінь. З нього видно далі, ніж звоза, і загалом інакше почуває себе чоловік, ніж... І не докінчив речення, бо Гультман підступив до нього з такою міною, яку мало звичайно, коли приносив якусь несподівану і важну вість. «А що там знову?» – спитав король. «Кажи!» Гультман нахилився і півголосом говорив щось по-шведськи. чоло ніби хтось на шнурок позбирав. Брови піднялися вгору, очі гнівом спилахкотіли. «Можливо, річ!» – крикнув. «В білий день під моїм боком не вірю!» Гультман покірно високими раменами здвизнув. «На жаль, ваша королівська милости – це таке певне!» Як те, що нині четвер Мігчаність, подлість, гидь Не проговорив, а буцін спльовув король Не розумію, як справжній лицар Будь він навіть азіат Може вживати таких способів Щоб знищити свого противника Всі збентежилися Поки сидів король Годі було вставати і бігти в табор Годі було й питатися його Що таке треба було ждати, Аж сам він скаже а король, як на те, після першого враження, яке на нім несподівана вість зробила, нараз, як то з ним іноді бувало ніби, відірвався від землі і думками полетів кудись далеко. Орлик нетерпливо порушився на кріслі. Герцик, значучи, відкашельнув. Король ніби далекої мандрівки вернувся. Панове нервується, – почав. – Розумію. Отож, якраз доносить мені Гультман про атентат, на його світлість пана Гетьмана. Войнорусський зірвався з місця, за ним Орлик і решта зепинців. Але король дав знак рукою, щоб сідали. Не тривожитеся. Атентат не вдався. Гетьман навіть не знає про нього, бо заговірника впору за руку зловили. Найкраще відіслати його туди, звідки прийшов. Який пан, такий крам. Орлик не втерпів. Ваша кордівська величність Зволять просити, що сміє Прошу, питайте Кивнув головою король Що сміє питати, Хто був тим злочинцем Свій чи чужий Король дивився на горника Але не відповідав Козаки дуже затиїли в собі Для них те мовчанка Тривала віки Чужий Відповів врешті король і усміхнувся Відсапнули як виходили з королівського шатра, драбанти крисами честі віддавали. «З такими нема, що королеві бояться», сказав до Понятовського гетьманів небіж Войноровський. Але ж були вони своїм королем безпечні», відповів Понятовський. «Можна позавидувати їм і королеві», притакнув Войноровський, а вдихуючи повними грудьми, вечірня запашне повітря. На небі умерихтіли зорі, на рівнині. Огні горіли Табор гуманів ніби вечірню казку розказував Закий вслед Шведські вселми Мішалися з українськими піснями Понятовський надслухав хвилину Знаєте, це не найгірший дует Повага і сум Сум і повага На чим так задумувалися Мусіє Войноровський не ж я не маю над чим думати. Іноді здається, що голова лусне від в гадок. Головою муру не переб'єш. Буде як Бог дасть. Тому тільки люди, звичайні, смертельні люди, потішав його понятовський. Добре вам, добродів, казати. Ви своє діло робите, але за народ і за державу відповідаєте не ви, а король. Як не один, то другий, а в нас... Правда, тепер ви у великій скруті. «Втратили армію і край?» «А як ще втратити гетьмана?» Войноровський мовчав. «Цареві дуже на тій втраті залежить. Дуже. Рад би знищити українське питання. А польське – ні. Добродію, цар на раз-два похорони готує. Згадаєте? Невже ж ви не догадалися цього?» «І так, і ні. Все ж таки ми самостійна держава, зв'язана з європейською політикою, ціною сіткою всіляких інтересів. Цар після полтавської побіди доволі буде сильний, щоб ту сітку пірвати. Кажіть це моїм землякам. Прискорували ходи, бо воєнроски до свого дядька спішуються. Орлик з Герциком наздігнали їх. Доходили до своїх возів і хотіли розпрощатися. Подумайте, говорив хвилюючи Герцик, Критовбийника підсилають Це ж підлість, крайня підлість По-вашому, перебив Понятовський, а по- їхньому Це тільки один із способів, які ведуть до цілі Не вдався цей, спробують ще інших Яких? Гадайте, нема Пустять у рух гроші Хочуть перекупити турки Пане генеральне писалю, звернувся до Ордека. бережіться «Мені того й казати не треба, відповів Орлик, але я на короля чисто. До його з грішми не підійдуть, він їм ще у віддячить. Бачили його нині? Ні сліду пригноблення, ані зневіри. Коли б більше таких?» – захоплювався герцог. «Таких більше бути не може», – відповів Понятовський. «Генії двійниками не ходять». Ні, притакнув орлик і, змінюючи голос, додав – «Знаєте, панове, я тільки дякую Богові, що не наш чоловік, а москаль...» Кацап Сиріч Різун докінчив герцик. Розпрощались. Політовський до своїх поляків подався. Орлик з герциком пішов до своїх, а воєнрусський прямував до гетьманських. По дорозі стрінув мручки. «Що робить гетьман?» – спитав тривожно. «Спить. Знаєш, що сталося?» – не казали. «І добре, бо пощо? все-таки подія не мала, хоч і щасливо. щаслива». «Правді під рече ти не скриєш. Ясновельможний вже про рачка питався». «А рачок?» «Помер». «Помер?» – скрикнув воєнно «А це знов що? Припадок який чи яка біда?» «Невже ж ваша милість не знають? Рачок за гетьмана погиб. «Блазень?» «Блазень жив» а як лицар погиб. Другі полицарські живуть, а вмирають їх в лазні. Тепер такі часи. Я розказав цілу поділю, яку на власні очі бачу. Войнероскі хвилювали.